Eta itxasuko balaki trinketa erriak erosten. Kontseiluaren gehiengoa aldea gertu da, baina laue euro soberada opozizionearen zat, engaiamendu jaundia dela erriaren zat, eta ez tabadarik ezizaiteaz da mutzen da, hau zapezaren iduriko ez tabearik boskaitzineko xedeetan baitzen. Frédéric Aramburu, Txistor, Txempertar, Prechoa, Balintza, Pean, Libratua, Izaiteari, Esetz, Erandu Paeseko Deiausitegiak, Biarra Soin, Emanditu Aldiuntane Paileak, Maritxu Polus Bazurko, Abokatak dauku Daukuz Soindiren. Pilotan haste nagusia hasida Atzo Kambon, baina nrekez iraganda eguna euriaren gatik. Eskouska, isartajak nagusitu azpandajer, estela partida ere xa izan eganen dauku Julien Arbelecek. Eta, aroa, Charlotte? Bai, eta orain diko ordeizon baitzuk ditugula baina iguzkia gertze frango. Izanen dirila, erraiten eh, egute aroik erleak, temperaturak ere hogei talau grado da ino egoko dira. Eta lehenik sukaldari famatu baten joaitea, Christian Parra aurtira zendu da aste onrean sozeez Baionaga giroetan hoita most urtetan joan hoita hamar bat urtez lagalup jatetxea txiki zuen aurtin aturi basterean, eta dotzena bat urte orai erreiratua zela lekuko ekoizpenen zaintzale jaia zen miarritzeko stallaritzako izean orsoak emeiten zituen, Christian Pajaren eosketak biarratxaldean jiru ontan izanen dira aurtin. Eta atzogoizean antxusen aurktin behoi eta zazpi urteko gizon bat ere zenduzen bideko istripu batean bere autoarekin bidetik atera da kontrola galdurik eta bere autoa sulotu da autoaren barnean erea hatxe mandute aurktiar gizona. Ilegala estena legalada, prefetak itxasuko balaki trinketaren presiuaren dako, hausapesa, hausitarat deitu bali mazuen, asken mementuan deia erretiratudu. Hauzapesa, xaltzailearen prezioa ezapaltzeko, hola tematzea, xalatzen dute itxasuko konxeluko opozizionekuek, simonitu galt. Azken txaila beteetan prefetak, itxasuko hau zapesari, laueun mila euroko presioari buruz justifikazioak galdegin badizkio, ez itu ukan, edo ez beti agasusenak. Halere, justifikazio hori gabe, hauzitarako deia erretiratu du prefetak. Hau zapesa zenako latematu da oposizioko Filip Laskarai. Juri guztia hindu, hainbeste energia osakatu du eta denbora eta, eta, eta, eta sozere xautu, Saltzailearen e, prezioari egokitzeko, eta hoi ikaragahia da guetzat, ikaragahia. Da, zor e, indina da azken finean e, da, xaltzailea beraz, bayonaz, ala, beraz bat da, hain aldik, aldi hartu du eta herritaren bizkar eta hori da guetzat onartezina. Jakinez alkola licentzia eta mila hirurun eta berrogoita sortzi metrokarratuko lurpezak, ez dutela berreun mila euro balio? Zenako lau ehun mila euro eman, domen de franzek berri honta hogeita idu mila eurotan estimatzen zuelaik trinketa. Prefetak hori justifikatzea galdegendio, sei labetez. Halere, azke momentian, hausitarako deia erretiratua duenez, deliberoa legalada. Jose Gamoi itxasuko uzapesa. Don, elevalabla. Je, je puto dire komza. La deliberazioa de principe n'ha pa ete anegu. Don, elevalabla anefe eseki ne pa ilegal el legal be no la oui c'est comme ça mais c'est c'est la loi bon. bada oposizioak ez du ulertzen Philip Lazcaray eh, Tribunalean pasatu gertzen afera bainan prefetak azken azken momentuan hakar alta inazitina desmartxe guztiak menan abandoratu tu edo utzitu edo eh, kargoak eta estakio zen da ko Ogoitaraz de oposizioan bi serrenda ez berdin dela Baina balaki trinketa inaferan biek aurka bostkatu ute, eta horiek bakarrik. Baina ez trinketa erosteagatik, baizik eta prezioagatik, baita proiektu eta ez tabaida ezagatik. Bestalde, Baldintzapeko askatasun galdea ukatu zioten joan den astean Friderik Aramburu Sistor senpertar presoari. Bi agazoine manditu aldiuntan epaileak Baldintzapeko libratzeari ez ereiteko. Maritxopolis bazurkoa abokatarekin mintzatu gira, ezeskoa nola agazoitu duten espikatu dauko. Nahiduta ipatu, ez dela inundik inola ipatzen kastu e, genuen proiektua, eta e, beraz e, bi arrazoien e, e, ukatzen da beraz bere banitzapekoa. Lena ba, esanez azken ean... E, Ba, segitzen dula euskal eh, munduan, eta beraz, bebe leengo konvikzionekin, eta jakinik eta ba, e, eta erakundeak ez duela, beraz, armamendua itzuli, ba, beti badagoela arriskua, beraz, eh, rezidif esaten dena frantzese ba, egindakoa, beraz, egitea. Bigarren argumentua da, ez duela aski eh, indemnizatu biktimak, eta beraz, eh, biktima horiek ez aski indemnizatzea, ba argi usten dula, ez dula esforzoa aski egin, bide reintzerzuan. Iakin mm. behar da, uh, guk aipatzen genituen hainbat eh, reintzerzio forzoaiek, egin eh? behar hor, ez dira aipatzen eta ez ari inyungo garantzidik eh, ematen, azkenean eh, egin duen guzia orain arte, ez auk ari inyungo balorerik eh, justizia denzatzen. Lato noita mahean ahastatu zuten txistor eta bizigu zirako zigor kondenadu emezorzi urte osoki betetzeko manuarekin, 2002an egin zuen lehen libratze galdea eta hilabete batzu berantako errefusa eman zioten, erabakiari deie gintzion eta deia uziaren emaitza izan da beraz ezeskoa. Senpereko kirol zelaietan jariak ziren bidaiarien karabanak joan dira bokalerat atzo aratzaldean senpere utzi zuten eta baionako portuko San Bernard Kainan jari dira orai eta bi hastez horregoiteko sedea lukete. <gülüyor> pilotan frantziako xapelketako aste handia abiatu da eguna beranto bururatu da euriak trabak sortu baititu Lucean goizeko ameko honetan abiatu da finala haratzaldeko lauak bogoi gutitan partida bi aldiz gelditu ikizan ondoan ordion bururatu da azkenian donian elo izuneko Lucean xapeldun hamairu eta bederatzi angeluko ardoita jakem kontra esku uskan ere oren bat eta erdiko berantarekin asidak gazten finala txaldean. Gazteetan Garaziko Niang eta Ibanez Nagusitu Bardoseko Lecheberri eta Bidarti Hoita Amar eta Hogoi, eta Helduetan Lehen Mailan, Ixarri Chapeldun, Etxeto eta Arbelech Azparneko Etxemendi eta Maitearen kontra Hoita Amar eta Hogoi tabat, Kaxik Bioreneko partida izan da, partida gogoja Julien Arbelech ba, Bakina hor euh, euh, ligako finala euh Liga Cofinala Ila Vasietar a Standard Oliak euh Cigari Montivatic zinen il est là et taichu chi du euh hasta eh, euh, e, Baimanu Baimaite uste gutte partida ikaragarri eginu eh uh, dubu, euh atacat eh, emandu Pilota Eta a bisigi cela il sanda ou les Or, uh, ogoita 90 eta itana manuk u uh, kandu uh, kolpa culpatura pizka hor eh uh, pizanguan uh, eta bai a dictatore da cori eta bon be irresago istandar uletako baina uh, egon jira hilari kontzentratu aka senta hor hiren eta bon be onski dugu astapenitik bukaak. Eta pilotano ono Donianeegaraziko garatenian bosto hontan atxalde hontan ariko kodira Alde batetik ospitaal eta Bilbao bestetik mozondatze eta ezkuga. Eeta sei honetan kanboko trinketean leaketako finala izanenda, da, eta Lambberg etxe eta duuka kontra. Lahungo Lasterkaldia zen atzo hamalau kilometrakoa eta lehena didiezago da heldu eh, gizonetan e mazteetan dueko Lucy jasmen da haitzindu. Antaolatzeileak kontent bururatu dute Euskal Seleksioaren aldeko mendimartxa Ziburun larun batean, Euskal Seleksioa martxan ofizialtasuna Kosta la Kosta, zen aurtengo lema, berri bat lagunek parte hartu dute hastean eta Ziburuko plazarat helzean Ziburuko ikastola omendu dute. Eta Biarritz Enfoplaz aplikazio berriari esker, miarritzeko ondartzen berri hartzen alda horai telefona mugiko retik, herriko etxeak bere zazpion dartzen berri emeiten duola, aroa, bai eta uainen anditasuna, itxas uh, mareak, uren garbitasuna, gitzahortako berriak atxe meiten ahal dira aplikazio hori nahi balima deskargatu, jo beha hauzi Biarritz Enfoplaz.